امُر رجالي صناع حياتي اتمار لي منار الهداتي قنا مُرجاني صناع حياتي اتمار لي منار الهداتي فزالوا شيد الحات تركنا الهوان وعادت قوانا بعزم الابات وعادت قوانا بعزم الابات آه آه آه آه العمر يمضي ورا من Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah fala hadiya lah ilaha illallah wa ashhadu muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa qala rabbuna fi kitabihi karim a'udhu billahi minash rajim Hvala temu tunne illa Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koga naš gospodar napravi put u put i zaista je upućen, a koga ostavi u zabudi, nije mu naći nikoga ko će ga napravi put u put da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed a.s.a. posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojom plemenitoj knjizi Ovi koji vjerujete, bojite se Allah, istinskom bogobojaznostju i ne uvjerite nikako drugačiji osim kao muslimani. Prije nego što ćemo draga vratšo, predvam ja volio se malo sakupimo znači ovamo, sa strana, to je od sudneta, i oni koji, znači su u halakama, gdje meleci dolazi, silazi, okružuju, puštaju svoja kriva, Allah te bare kretala, toga spušta svoj milost. Tako da će biti veličetnije i bolje, inša kada budemo znači, poput Halki i poslanika Alislava koji se nami pomeni generacija koji su svijedle ashave na tom putu. Večera su za Lahvo Tebare Kvetala pomoć govorit ćemo o jednom novom imenu, po pitanju nas, znači ćemo ga pojašavati, a gospodar to se davno opisao tim imenom, a to je ime El Basir. El Basir koji se može znači prevesti onaj koji sve vidi. A to je gospodar svjetova Allah. Međutim, kod nas je poznato Al-Basar da je čulo sluha. Ono na osnovu čega, pomoću čega, znači čuješ. Odnosno, čulo vida. Govorimo smo sveme da je čulo sluha. E, zato se za čovjeka kaže ređu basir, čovjek koji vidi, ili mupsir, onaj koji vidi. Međutim, iz ovog gečkog značenja, ima nešto drugo što se krije i što je jako bitno, što bi svaki vjernik iskren u Allah te koji je tala po želio da ima. Znači, krije se jedna osobina, a to je basira, pronicljivost vjernika. Znači, basira, pronicljivost vjernika, ili firasa, isto tako se Znači kaže, a ima znači je basire. Šta je to za pravo? Hršanik A.S. u poznatom Hadisu kaže Ittaku firasetel mu'min A inahu yanzuru bi nuri Allah Bojte se pranicijosti vjernika Zaisno on gleda Allah in Sviđatva U drugom hodisu Hršanik A.S. kže Inna lillahi i ba'dan Znači zaista late bara koji tada posjeduje određene robove, znači ne sve određene robove koji ja funite u osim, koji prepoznaju ljude po proniciosti. Valva Hadisa i treći hadis je Poslovnika Alice kaže te mumi, pripazite se proniciosti vjednika, da ina u jelburi la zaista on goda sa lavom i svjetlo, i, janti, janti up, I on govori kaže Bite u fipi, Ono što Allah te barek Ono što znači mi gospodar Svjetova zadovoljni Ovo su tri rivajta Koja su prenošena i koja se prenose Međutim ovaj prvi rivajt koji smo kazali Gdje poslanik Salavahu alihi vseleme Kaže Bojite se pronicivosti vjernika Oko njega znači postoji Mnoga razilaženja kod učenjaka Većina njih smatra da je hadis daif Znači da je hadislav od najpoznati znači danas koji su gocijeli kao slavim hadisom je šeha Albanija, Rahim Ahuva. Međutim, Abdullah ibn Muhammed Uvejš, koji je napisao jednu poznatu knjigu gdje je ukazao na neke smjernice po pitanju ocjena hadisa šeha Albanija, koji je znači određene hadise smatrao da ifom pa je on znači posle toga ukazao da ima učenjaka znači Frieh Šeha Albani koji su smatrali znači, da gače taj hadis znači sa drugom ocjenom pa ju upozorio i ukazao na određene hadise jedan od tih hadisa je ovaj gdje kaže da Šehu Al-Islami ru Tajmi rahimehullah ibn Kayyim su mnogo spomijali ovaj hadis svojim djelima svojim knjigama, tako da je nemoguće da su ovim hadisom dokazivali znači ono što su tvrdili ako je Hadis slab. Kaže najmanju ruku smatrali su ga Hasenom, znači smatrali su ga dobrim Hadisom koji je prihvatljiv i koji može, znači oslu čega se može dokazivati. Znači on služi u svojoj knjizi tako je spominje, a Ivno Kaim Ranjima Vula u mnogim djelima, znači ne samo da prenosi ovaj Hadis, nego prenosi priče osoba, ljudi, alavovi odabrani znači eurija koji su imali tu basiru, pronicljivost i tako njihove priče, znači prenosi mi neke neki oni napomenuti. Ovaj drugi hadis koji smo spomenuli, da Allah posjede određenu skupinu vjernika koji gledaju znači, Allahovim svjetlom, za njega šehe Albani kaže da je, je Hasan, Ivan Sujuti isto tako kaže da je Hasan i hejsi mi isto tako znači, poznat imam, smatra da je ovaj hadis Hasan znači, dobar tako da se može uzeti kao dokaz u priči i govor, znači jači nego, nego predobni hadis koji smo navali. Šta znači va prlicivost vjerne? Šta znači e, ta basira? Mi danas kada gledamo, gledamo, znači kada vas upitam šta vidite, svi vidite telefon. A suštinu znači zbog čega sam podigao, kako sam podigoval, kako je moje nije, što ja kri, znači od vas, to ne zna znači niko od vas. Međutim, određenim detaljima, slučajima, Allah te bare kare, kako e, Buhari, Rahim Ulaz, spominje, na ova firasa, znači, pronicivost vijenika, znači da Allah je lešano titadne, da ono što misliš, Znači što smatraš da to se podudora sa arom i sudmetom. Da je istina. Znači što misliš, neka se kaže desi da čovjek bude nadahnu da pomisli o nekome nešto pa je to istina. Znači da pomisli kada vidi, zato danas imate ljude koji kada te vide zratite kao što je znači se dešavalo prije, prije kod lučenjaka kada su dolazili, žalili se njima poput jedne žene koja je došla znači šurejom, poznatom mučenjaku, žalba se na čovjeka i uplakana je bila, a je vrati kao vidi, vrati se, a šabi imam koji je bio kod njega kazršu, si je vradio po uplaka na ponajma, mazguma, zulom, se je učinio nepravna. kaže da nisu usvo braća došao kod svog oca plaćući. Ja U smislu pojašnjavajući kako je Vuk pojeo Jusfa pa, i slično. Međutim, i ono su, znači, to što su plakali, nisu plakali iz srca i iskreno, nego se pretvarali. Tako da ta pranicivost daje, znači, daje e, takvu osobinu kod čovjeka da može da da osjeti znači, kakav si, da li si iskren, da li ne. Kao poput imama ibn Qajma Rahimahullah kaže da onaj, čovjek treba da se okiti sa dvije vrste vida. Vid koji je Allah tebara i koji je tala dola svakom i to je znači, ovaj pogled, vidimo. Svi mi učestvujemo znači, u, slično u tome. Međutim, kao je druga osobina vida koju treba da ima, jeste kaže mm -hmm. aynun fi qalibihi yupsiru biha haqa i kulešja kaže, treba da ima i da posjeti vid u svom srcu, srcu, koji im će dokući suštidu stvari. To je to, znači, to srce koje je nadahnuto od Allah, Tebare, Kvetala, koje će dokući suštidu stvari. I to ne može svak, zato se postavlja pitanje kako doći do ove basirena, osim od čega, znači, da čovjek dođe, da danas mnogi tvrda su ovulije, štičenic, odabrani, robovi kod Allah, Tebare, Kvetala, pa na osnovu svojih mišljenja, rasuđuju, presuđuju i donose i čine nepravdu drugima. Ono na osnovu čega se dolazi toga jeste bogobojaznost, bogobojaznost, tak hvaluk i sljeđenje poslanika s.a.v. i u malom i u velikom. Ibn Qasir Rahimahullah znači spominje, spominje jedan detalj Omera r.a. iz njegova života u Pidajetwe i Nihaj, znači poznate njegova knjiga koja govori od početka do kraja svijeta, znači sve što se dešavalo, e, kako je nas svijet i kako će nestati e, spominje jednu zanimljivu priču za omega Radjelanu, znači odjela Basira koja ima svijetnika. Da kada je priliku kome radianu u Medini se u grupi ljudi, znači grupi Muslimana i tada je najša druga grupa pored njih i Omer je pogledao prema njima, zatim se namrštio, kad je ogledao tu skupinu, namrštio se prinose znači ponovo to isto skupi koju se pa su ga upitali, zašto su sve mrštio, kada se ugledao i zašto, kaže, nisam u životu vidio, on ali mrža lica, meni kaže od ovih lica koje sam sada vidio. Subhano, on radi lanu, ni znate koji je on, u tom trenutku kada je pogledao, krenuo svoje lice, znači od njih glav prema drugovima znači Osama, koji su ga slušali prije toga i kazao je tu rečenicu kažu prisutni koji su bili tu, nakon njegove smrti Omara, radi kada je došao Hilapet, Osmana, radi i kada je znači već potrajao Hilapet i kada je preselio, kada je ubijen Osmar, kaže, skupina koju, na kojoj se namršti omar, bili su učestnici oni koji su ubili Osmana, koja pranici Osmana, jel? Zatimno Kajim navodi, priča o Bilahevinu radi radijallahu, gdje kaže da su tri, kao tri su osobe posebno bile znači nadarane sa ovom kronici vašu. Jedna od tih je žena koga? Faraona. Kada su donijeli Musa, nisala šreka, nemoj ga ubiti, nemoj do, do, do, do, dozvoli znači da ga vojska ubije, možda će nam koristiti ili će nam uzeti da nam bude djeto, jel? Pa što je nakon toga se desilo? Znači, ta kronicilost koje ovate, barem koje je tamo znači, žene faraona, šta je učinila, šta je dobro? Isto tako za Jusufa, kaže Abdullaj Ibn Vesut. Drugi primjer jeste, kad su Jusufu u karavanu uzeli pa onaj sahib koji je bio na putovanju kazao ženi, pripazi ga dobro, pripazi ga dobro, pa vidimo šta se desilo na kraju znači, poslato ga. I kaže treći primjer koji znači, izrazito u tome se ogleda, jeste Ebu Behr radi Alanu, kada je znači, oporučio Hilafet kome? Omeru. Najdebranije, znači posljednje njega i vidimo što se desilo u vremenu Khilafeta, Omera, Radjava znači mnogo toga ima da se kaže o pranicivosti i Basira, ali pošto govorimo o jezičkom značenju onaj, ukazali smo na te određene priče međutim, mnogo drugih priča ima Uh, koji se prenose od Šafije, od imama Malika, Rahimullah. znači i druge generacije, no kao mi čak navodi, kaže da oni koji su najviše imali tu pranicivost, jesu oshaj poslanika sa srbom. A kaže islo, tako sam mnogo puta vidio i doživio, kod koga? ko šeho Lissana i kod taj ime. Znači, dok se družio svim, dok uzmeo znanje, znanje od djega. O Allaho te Tebare, je tala ime, znači El Basir, u Koranu se spominje 42 mjesta. U suri Bekharu 233. Ajit Allah, tabareke ve ta'ala, kaže وَتَّفُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ Bojte se Allah, salaha, tabareke ve ta'ala. Pogledajte kako Allah, subhanahu wa ta'ala, kaže Bojte se Allah, subhanahu wa ta'ala i dobro znajte Znači, أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلًا Da Allah je dobro zna ono što vi, što vi radite dobro zna, dobro vidi da je on basir za svaki vaš postupak što činite a prije toga znači ukazi na bogobojaznost tako da se plaši onoga gospodara Tebare Kvetana koji te znači dobro, dobro vidi i nije mu tvoje staje kako smo znači pojasni iz predvodnih predavanja zatim na drugom mjestu suri Hadid Allah Subhanu Teala kaže On je uvijek s vama gdje god da se vi nađete Allah te bare Kvetana je uvijek s vama u kom smislu? U nastavku Aytala Svanteva kaže Wallahu bima ta'merune basir Allah dobro vidi znači ono što vi što vi činite i što radite. Tako da iz ovoga Aytala da je on s vama, znači ma'akum, ima značenje da je uvijek s vama, uvijek uz vas svojim vidom, svojim znanjem. Znači vidi vas, čuje vas svojom snagom, svojom moći. Ali svojim bićem, svojim zatom je izvan stvorenja, znači iznad kako smo u predvodnim predavanjima pojašnjavali. Zatim u suri ali imran u 15. ajeti Allah ta'ala kaže Wallahu basirun biva ibad Zaista Allah tebarek wa ta'ala dobro vidi šta njegova robovi, znači čine i rade. Srili ajeti, znači ukazuju dio po dio, al, ukazuju na apsolutno Allah tebarek wa ta'ala znanje i znači vid da vidi djela svojih robova, da vidi robove što čine kako kako rade znači, u, svakom, u svakom trenutku. Što ću vidjeti značenje imena po pitanju te Tebareke wa ta'ala. U sredjećem majite Allaha Tebareke wa ta'ala kaže še bikulli im basir, zaista Allaha Tebareke wa ta'ala sve, sve vidi. Znači nema ništa da može izostati, a Allaha Tebareke to, to znači ne vidim. Znači, kada se odnosi na Allaha Tebareke wa ta'ala. Ibn Žarira Znači kada komentariš je pojašnjen govor Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirun bima Allah dobro vidi ono što vi činite što radite sve vaše postupke sve vaša djela kaže to jest Allah dobro vidi Allah dobro vidi ono što robovi njegovi rade zatim kaže njemu nema ništa skriveno od njihovih postupaka on je taj vid sve njih obuhvata. Znači, Allah te barekva svojim apsolutnim vidom, savršenim vidom, sve obuhvata. I zato iz ovih navedenih ajeta, mi imamo potvrdu šta? Potvrdu da Allah ta'la posljedio savršen vid. Znači, pored imena, što ukazuje da je on taj koji sve vidi, mi potvrđujemo da on posljedio savršen, savršen vid. Zatim Nukeslir kada pojašao ajd koji smo naveli sure Al-Imran, Wallahu basirum bil' ibad, zaista Allah dobro vidi što njegovi robovi radi, kaže, on daje svakome ono što zaslužuje. Znači, on daje svakome ono što, dači, zato što zna i vidi, znači ima apsolutno potpuno znanje o tebi, zato ti daje ono što zaslužuješ. Da ti se da, a u drugom ajku kada komentariše isto tako, Znači te bare barekala ime Basir kaže on dobro zna ko zaslužuje uputu, putu ako ne. Zato se treba kazati Alhamdulillah koji nas je uputio na ovo što, znači na ovo na čemu smo danas. Pogledajte, znači iz ovog komentara za nije nešto znači zadivljući gdje kaže dobro zna onoga ko zasluži u putu. Ako su so tu pučeni, znači da bare te nešto posebno osjeća prema Ja Čim te upute, čim te počasti, veme to znači vjerom, da je shvatiš, da je pojmiš, da ideš, da kreniš stazo, znači da ti Allah te barake, da je želi veliki hajr, veliki hajr. I zato onda shvataš ova značenja ovih ajd gdje Allah tela sebe opisio i savršenim osobinama. Alusi radi mogu laha kaže, el basir je onaj koji je opaviješten, ostvorenjima, njihovim dijelima i njihovim radnjama, znači apsolutno dobro poznaje sve šta njegovi, šta njegovi, šta njegovi, njegovi robovi radi. A sad i radi mahova kaže il Basiri, onaj koji vidi sve i najsitnije stvari, pa kaže vidi, kaže, crnog mrava u crnoj mrkvoj noći na crnom kamenu Allah, kako pojašnjava detalje. Deta deta deta vidi crnog mrava u crnoj, mrkloj noći, na crnom kamenu. I kaže vidi sve što je u dupinama ispod sedam zeme, za, zemalja, a isto tako kaže što je u sedam nebesa. Sve to gospoda to vidi. Pogledajte naš vid, koliko smo mi, znači, onaj... Koliko, koliko mi možemo, znači, da vidimo. Kada padne mrak, šta možeš da primitiš? Ili kada su ne guste magle, da vidiš prst pred a gospodar svjetova sve dobro vidi, znači šta je u dubinama zemalja, isto tako šta je u nebesima, šta je, znači nema situacije, nema mjesta, nema znači detalja u prostoru, a da gospodar sve to ne vidio. Toliko znači je to savršenstvo znači u tom vidu da sve gospodar svjetla vidi. Tako da iz navedenog iz ovih značenja ako smo iz pravila uzeli, potvrđujemo Allahu te Vaitala uzvišeno je promenito ime El Basir koji se vidi, a isto tako znači iz tog imena proizilazi veliko i savršeno svojstvo vida, znači potvrđujemo i ime i potvrđujemo svojstvo gospodara svjetova onako kako to njemu dolukuje. prvi plod spoznaje ovi veliki Allahu Tebarek Vaitala imena, znači koje smo spomenuli, trija i večeras koje spominjemo jer su povezana El Alim je povezano sa imenom Esemi, a SMI je povezano sa imenom Elbasir i nakon toga imena ćemo uzeti imen Elhabir to znači imena koja su jedna s drugim povezana, <kuh> mi ne odvojiva su prije svega late Tebare Kvetala kaže lejiseke mislišaj ništa nije kao ovo Znači, ne postoji niš, način, ništa od stvorenja da sliči gospodaru svjetova, niti gospodar svjetova sliči stvorenjima. Ali u isto vrijeme, Allah Tebare Kvetala potvrđuje da je on lahuwa sami' Basir, a on je taj koji sve čuje i sve vidi. Iz ajta vidimo da gospodara svjetova negira, znači, da ima sličnosti sa ostvarenjima i da ima sličnosti sa gospodarom svjetova, a u istom maji to potvrđuje svojstva odnosno velika imena i svojstva koja proizlazi iz imena. Znači da on sve vidi i da sve čuje kao što znači svojstvo vida i svojstvo svojstvo sluha gospodo svjetova znači potvrđuje. Ali taj sluh i taj vid ne može se znači pored sa svojstvima ostvarenja. Evo video samo u opičnim stvarima, kada se spustiš sugas i sve to da možeš vidjeti gdje je znači kupati, od dio i kako ćeš uzeti tablet. detalja koje smo znači svjesni da se ni u kojem slučaju ne može porediti. Znači osobina stvorenja sa osobina ostvaritelja. Zatim ova osobina kada se nađe kod osobe, kod znači stvorenja, kada čovjek vidi a ne čuje, to je majkavost, no tako? Međutim, ovaj naš fit koji mi imamo, to je savršenstvo za nas. Jer onaj koji ne vidi i ne osjeća, mi smo da savršeni od njih. I to je nos, nos koju Allah te bareke je kada stvara stvorenja, daj. Znači da vidiš, da čuješ, i ono prošli, prošli put smo to spom, spominjali. Međutim, ako ti ne nastaje bila koja od osobina, ti si, onda je majka u svom stvaranju, u smislu, znači iskušan sa gospodara svjetova sa tim. Do gospodar svjetova, znači njemu pripada ta uzvišenost u svim tim imenima kojima son Svuhana Vatala opisuje i skrivenim i jasnim e, značenjima osobina koja, koje proizilaze iz tih velikih znači, imena gospodara svjetova. Tako da gospodar ukazuje na to pa kaže, Kule heli jeste amaru basir, da li je isti onaj koji je, znači slijep onaj koji vidi. Allah Subhanu wa ta'la ukazuje, da li su isti, znači onaj koji, koji, koji, znači, koji ne vidi, koji je slijep. Nisu isti, zato kaže efela tetefe kerun, za nešte promisliti, da nešte razmisliti. Pa kako onda gospodara svjetova da ne opiše sa onim osobinama kojima se su on Subhanu wa ta'la opisuje, odnosno kako ne potvrdiš osobine gospodara svjetova koje je on Subhanu wa ta'la potvrdio sebi, znači u Kur'anu. Kada ustvorenja nisu ista koja vidi i koja znači ne vidi i koja su slijepa, Znači, oni koji vide kako onda gospodar svjetova, znači, savršenstvo gospodara svjetova pripada. na drugo mjesto kaže Primjer dvije skupine navodi gospodar svjetova. Oni, znači, koji su slijepi i gluvi. Znači, imaju osobinu i da su slijepi i da su gluvi. A druga, znači, skupina kao je vrlo, pa svima ono mi, a onaj koji vidi i koji čuje. Da li su, kaže, hel jeste vi ja i da li su ove dvije skupine iste? Da li se mogu, znači, smatrati istim? ko vidi, ko je slijep, znači, ko znači, je slijep i ne vidi, odnosno ne čuje i onaj koji vidi i čuje. Mogu biti isti, ne mogu isti biti znači kod stvorenja, a te kako gospodar svetova znači, koji se opisu. Eferat jer on isto tako gospodar svetova završao, pa kada je zašto ne razmisliti o tom je. Ibrah i Marije, svatog svana, kada je htio znači da ukaže Otcu na ništavnost i badeta znači koje čini kome, kipovima koji niti čuju, niti vide, niti znači mogu da pojmen ono što traže ukazuje na ove velike osobine. Znači ukazuje velike osobine, da njegov otac shvatio kolika je znači fula u njegovom žrtu što čini i bade njima i ne mogu nikakvu koristati kada niti vide, niti čuje, niti čuju. Ovo se ukazuje znači da gospodar koji znači je stvoriteć svega, koji je jedini znači da se obožava i da se robuje, on posjedite te osobine. Zato i on su glavno zaslužan da se njemu robuje i da se njega traži. Kaže znači, gospodar svetova govoreći za Ibrahima idhkale li ebihi a ebeti ta'budu ma la wa la wa la yugni Kada je on rekao svome ot, otcu, o oče, Zašto obožavaš onoga koji, kaže, je yes, smal, koji ne čuje, ne čuje. Zatim kaže, vola, ljub si rug, niti vidi, niti ti može bilo kako koristati. Zašto takvog obožavaš? Znači, odmah automatski svataš, kada je on takav, nije zaslužen da se obožava, niti, trebao, niti bi ga trebalo, znači, obožavati. Na drugom mjestu, gospodin Svjetova, pisuje isto tako mnogo mnogobožce i njihovo stanje. Oni i mnogoboštci, znači takvi kakvi jesu, Allah te barem kratala im je podario šta? I vid, i slu, podario im znači, razum, podario ruke, podario noge, znači mogućnost da dohvata, dohvaćaš, da jeteš, da šetaš, odladi, da odladiš, da zarađuješ, znači svet je dao. A kakvi su njihovi ekipove? Da li posjeduju te osobine? Nisu posjedovali. I Allah je što ono ukazuje, znači, Isto tako na kipove koji to nisu posjedovali, da su ovi koji obožavaju te kipove daleko bolji i savršeni od kipova kojima, koje obožavaju. Znači, ta karinsa koji poda takve, traže od takvog je bolji, od onog od koga traže. Ali ništa nema od tih znači, osobina koje imao znači stvorenje koje traže od predmeta, drveća, kamenja i sl. Allah Subhanu tala kaže. Ina allazina tad'un min dunillahi ebaadun zaista one koje obožavate koji dozivate od koji tražite su robovi poput vas alanche robovi poput vas znaci kako je strah od nekoga ko je pa kaže fad'uuhum fari yastadji bu lahum lakum in kuntum sadikin Zatim mi kaže dozovite, pozovite, dozivajte ih, pa nek vam se odazovu ako istinu govorite. Zašto? Zato što ne čuju. Kako će se odazvati oni koji ne čuju? Znači koliko znači, je bitna ta osobina koja je nedostaje tim znači, lažnim božanstvima koje su oni tada obožavali. Kaže vi njih pozovite, pa vidite da će vam se dozvati ako istinu govorite. I naravno znači, da se neće odazvati, Znači niti čuju niti vide. Zatim gospoda svrtvo naslovku kaže elahum arġuru niem biha. Da li oni posjeduju znači noge kojima hode? ukazuje znači na majkavost koju oni posjeduju posebno. Nemaju nogu, znači da li imaju noge da, da hode ima, zatim kad elahum eitinu tišune biha, da li oni imaju znači ruke koji im koji pružaju uzre, ne posjediju ni to, zatim ajunum biha, da li oni posjeduju oči kojima vide, Posljivit. Zatim kaže emlehum a dan jasno ne biha, da li oni imaju uši kojima čuju ni to nemaju. Kada kolide o šureka efumnik i dun i Zatim kad je recimo pozovite ta lažna božanstva, sve to što obožavate i pokušajte da meni sprtku nenesete ako istinu govorite i kaže požurite, nemojte da odgađate, požurite ako je to istina, gdje će biti to istina. Ali ova te barek tala ukazuje znači na njihovu slabost kazije znači, koliko, šta su odmog svijeta obožavali, predmete i drveće, drveće koje niti čuje, niti vidi, niti bilo šta ima, što s druge strane ukazuje, koliko si ti kao savršeniji od toga što obožavaš, pa dje ti je pamet da promisliš, da razmisliš, da se okreniš, da obožavaš gospodara svijeta koje je stvorio i tebe i njih, i znači se ono što se nalazi ispod daše gospodara svijeta. Imamo primjer dvojice mladića u medijskom periodu, znači e, Mu'az ibn Amr i Mu'az ibn Džabel. dva mladića koja su primila islam u medini kada je poslani Islasana učinio hišu međutim šta su oni radili, ovdje je dokaz Ovdje je dokaz kak' kola kola sumano tala mijenja, znači stanje ljudi kada i uputi, kakve su završice takvih ljudi. Tako je da jedna sumladina koja primi islame i uđe u islame, počne da praktikuje, daleko može biti uspješnija i od onih koji su od prije toga znači, praktikovali. Njih dvojica su u toku noći odlazili sa medine i tražili gdje će naći kada nađu kipa, znači onaj unište ga razbiju, ako je od drveta donesu, znači u dolicama koje su bile u medijeni dao znači da koriste da lože kao ogrjev znači u to vremenu. I sok u nosako Međutim, od moja namra njegov otac, njegov otac je bio jedan od onih mnogo božaca koji je imao svog posebnog kipa. Uzeli su njegov jednu odnaču, uzerili su, su od kipa, a šta je njegov rad, njegov otac i moj poseban miris, mirisog ga je posebno čistio pravog onoga, kako božanstva. Oni su uzeli taj isti njegov kip, bacili ga u izmet, umazali, sprljali, znači, nataljišemo na, na, na, i stavili ga pred vrata. On, kad se sutradan ušao, kad je vidio kako je stanje, sad njegov očisti i slijedi i namiriše i šta uradi, uzme je sabiju danese i kaže, evo ti, kaže, branj se. Kao granse, kad dođu tako i granse, nije dvojca prvo, drugu noć isto tako radi, pomaže, ispljeje, baci, on se treda kad je vidi upat i se očiti očisti sve, treći put uzmu, kad su vidio da on ne odustaje od obožavanja takvog istog, znači šta se htio kazao su hvala, vi što ne može sam sebi, znači, da onaj, od koji ne daću, će tebe, kako će tebi pot ne daću, dozvoli, znači, da takav bog ne uzabila, znači, se valja, od se baca, ne može se zaštiti, pa kako tek, Znači, zaštiti tebe. Treći put su uzeli mrtvog psa, zavezali oko vrata kipa, i op, znači i kipa i psa su bacili bunama. Kada je on se ustao, znači kada je vidio što se desilo, skontak koliko je, znači, fulio u svom životu, što je on zaista obožavao I toga se odrekne, prihvati vjeru, znači Amr, prihvati vjeru, nakon toga Ibn Kesir spominje da je učestvo u na Uhudu i je preselio košehid. znači kakav period. Bitka na Uhudu znači odma se desila, odma se desila znači druge godine, druge godine nakon Hidžre u Medini, a ovo se desilo sa u komedini. Kakak kakav tak period znači čovjeka izmjeni, promijeni na kraju poča kao Ono što svaki pametan musliman želi da preseli znači na jaku poput poput šehida to su uređem a on je znači odlaže bare kvetar tada počneš pa a šta je znači prije toga radi što je boževo naše sto od koga je tražio ali iskreno, kad on znači izmijeni tvoje stanje promijeni tvoje stanje kada se vratiš gospodare kada sahtiš pravi pu, put pravi put pravi i pravu istinu možeš da končaš znači daleko bolje nego nego drugi koji mnogo godina mnogo godina znači prije tebe prije tebe su tela ostazom Al-Aspahani je kazao da ova osobina Basir znači može se koristiti iza gospodara svjetova, može za stvorenja jer se stvorenja opisuju da, kako smo kazali, fulanu fulan Basiru, čovjek koji vidi, ili onaj koji mufsir koji vidi isto tako, znači ukazuje na osobinu koju mogu imati stvorenja. Međutim, osobina gospodara svjetova, kada se uzme znači, u obzir njegovo savršenstvo koje pripada znači kroz to ime i osobinu koju nosi koliko je znači razlika između gospodara svjetova i stvorenja mi znamo, prošli put smo malo naveli kada se dijete rodi kazali smo da prvo što pošto znači čulo sluha to znači može da, se raz znači radi u tom trenutku, međutim čulo vida ne može u prvim danima djete ne vidi tek znači kad počne da vidi gleda to zmagno, ne primječuje ne može da uoči predmete Znači druga etapa, kad pop, kada dođe do tog perioda da može da uoči prijemet, da li ga može da pojmi, znači šta je to, ne znam. Ne posudije znanje znači, o tom prijetu. Zatim dolazi etapa kada on i očava, znači predmete sto, stolicu i sve, treba da uči šta je pojam stolica, šta je znači sto i osnovina, događuje se malo po malo znači. A gospodar svjetova s ovim savršenim vidom koji od uvijek iz ovog uvijek je pri, pri njemu Subhanovatala, čak znači danas, možeš imati, ne znam, super svjetlo, razsvetu, ali ćeš izgubiti nešto što ćeš tražiti, bit će ti nedohvat ruke, ali vidiš ko će naći. Ne vidiš to, osim da se dešavalo. Tražiš nešto, ne možeš da nađeš, ne vidiš. U stvari opet, kad zagradaš posle desetak minuta, vidiš, ono, kako nisam uvidio. Ili danas, kad vidimo, znači, osobu koja ima, na primjen, dobar vid, na daljinu pogledaka, u, u, uoči detalje, pa ti počne vidjeti, ti ne vidiš a međutim to savršenstvo koje on ima ko znači u Dunjali stvara pitanju nas, ali po pitanju alha znači nas, ne može se porediti. Znači to je majka uz pitanje sve to ima daleko savršeniji znači vid koji im sve obuhvata, kao smo znači kazali, sve obuhvata i ništa mu nije, ništa mu nije skriveno. Nakon ovakve spoznaje da li postoji mjesto na Dunjavu u svemiru u konsmisu da može čovjek otići učiniti gdje, pa je gospodarite. Zato znači iz ovog znači imena spoznajem ovakvih imena mora da se rodi u tebi habibita ima da ti bude od da se ostaži da vjeruješ znači čvrsto da Allah subhanahu te vidi da te on subhanahu wa čuje i da ima apsolutno znanje o tebi tako da onda nakon toga se stidiš a vi bilo što da učiniš i spoznaješ gospodara svetva te vidi druga stvar gospodar svetva negoda, negoda ne u naša tijela naše ime. I to je ono što treba danas da mi imamo, znači, da shvatimo i da pojmo da ne gledamo, znači, ljude kroz materializam, jel? koliko para ima, što je danas nažalost činjenica da prijateljima, svema koji imaju para, ako nema para njega ostaviš, i to gospoda sve to takvim stvarnem ne gleda i nije mu to mjerilo. Gospodar Svjetova ka kaže poslanik sallalahu njih vasallam inabahe la janvuru ila ej sadikum zaista Gospodar Svetova ne gledao vaša tijela vala ila suvarikum niti gleda vaše izglede vala kin ila ila koljubikum vaarnalikum ali Gospodar Svjetova gledao ušta vaša srca i vaša dijela vaša srca i vaša dijela što znači gdje kaži imani ovdje Jel da ovo nije? Zato što Allah gleda taj iman koji imaš u srcu, a i gleda u tvoje dijelo koje prati taj iman koji je ti u srcu. Znači, ne samo kadaš imani, ovdje vjerujem, nema Boga osim Allah, oni to zaslužam, Muhammeda, ne moraš da bih da dokadaš svojim dijelom, gospoda svetova gleda u tvoje srce i tvoje djelo. Šta činiš? tvoje postupke, a odjećaj to manje više, više. Od nas to vidi, znači, međutim ono što vam on vrijednije, vrijednije je tvoje tijelo, znači, koje činiš i tvoje ima koje je u srcu. Zato ovaj hadis znači, koji bilježi muslim, drugom rivajtu musma kada je pešare, zatim je poslednji sam kad je rekao da je gledao vaša srca, pokazao, znači, uh, ukazao, znači, pokritom ruke na prsa, ono što je u prsima. Tako da i danas, oni koji su bili prije nas, znači ljudi koji su stariji, oni znaju po čemu su vrednovali tada znači, ljude. Kadao su njihov karakter, osobine koje imaju, znači plementost koju su imali pri sebi. Međutim, danas sve to je izmijenilo, znači ne zna se niko je kakav, ništa je, samo ako imaš para, ako imaš auto, motelo, položaj, ta si moj prijatelj, ja bih volio znači, da mogu naći, puta dođem do tebe. Međutim, ove osobine koje zaista su one prave osobine koje krase i koje bi trebali da budi takvi prijatelji, trebaju da budu, jesu, znači, osobine koje su plemenite, koje su srca, to iman imam da se povezujemo radi Allaha subhanu wa ta'ala, da živimo radi Allaha, da družimo radi Allaha, znači da se rastajemo radi, radi Allaha. I da naša dijela koja radimo da iskuću budu radi gospodara svjetova, znači sa onim, sa Šimela subhanu wa ta'ala, zadovoljeno. I ta dijela koja gospodara svjetova gleda, i prati, ono što je najbitnije kod tih djela jeste ihlas, iskrenost. A da bi došlo do tog ihlasa i iskrenosti, imamo hadis Džibrila kada je poslanika Sala Selema upital o Džibrilu. Kada je ga upitao, znači o islamu, imanu, pitao ga o ihsanu. A kada je kazao šta je ihsan, poslanika Sala Allah, on je ihsan kazao, znači da... Obožavaš gospodara svjetlaka ennekara kao da ga vidiš. A ako ti njega ne vidiš zaista on subhano, tala, tebe, tebe vidi. Ima nevi kada je komentar sa ovaj, znači Hadi is Poslanika se Allahomani, kaže kada, prije svega kaže Hadis ukazuje na je govor Poslanika vsebeme, da sa sedom da se malo riječi puno toga kaže, znači u velikom, velikom značenju. Da obožavaš gospodara kao da ga vidiš, što znači da obožavaš Allah Subhanahu u svim svojim uh, havalima, u svim svojim stanjima kao da ga vidiš ako ti njega ne vidiš, da doživiš, da osjećaš da ima, da on zaista tebe vidi, jer njegovo ime je basir koji sve vidi, znači ta ima, da imaš u svom srcu, da mu ništa ne promiče. Njegovom nazoru, apsolutno znači sve vidi. Kaže kada bi mogli predpostaviti, znači malo ne bi govori kada bi mogli da instan kada ustane da kvanja, da vidi gospodara svjet da vidi, kakav je vidio njegov namaz? Znači, konjač, a da vidiš gospodara svjetova, koja bi bila skrušenost, poniznost, znači u tog namaza. Njegova nutrina bi bila poput njegove veštine. znači, ljudi kada stanu u namaz, e, imamo, znači, primer tolike poniznosti, znači predajnosti, otkrinosti, oborene glavi, skrušen, međutim, srca i misle su, Allah samo zna gdje su. Znači, daleko od namaza i onoga što se Ali ova insan, kada bi se moglo prepostaviti, znači, kakva bi njegova nutrina bila? Bila je bolja nego njegova viština. Osjećaj I kaže, onda vidimo, kaže, šta je rezultat, zbog čega čovjek gubi koncentraciju u tome. Jest, znači, slaba svijest za tala vidi, tala motri, što kaže, zato treba da se potrudiš, da se potrudiš, da ovo ostvariš po sebe, da obožavaš Allah lake en neketara, kao da ga vidiš. Zato je hadis posljednika sa samom kazan, znači, opožavaj kao da ga vidiš. Znači, ako nisi na toj, na toj da reči, na toj stepeni, Pokušaj, znači, vidiš što je to što te vodi do toga da obožavaš gospodara kao, kao da ga vidiš. Jer taj namaz, znači, kada se u namazu, ako možeš prepostaviti, ti ćeš biti skrušen. Čim, znači, nema te mogućnosti, tvoja svijest je daleko, znači. Kao da si izgubio dalače, znači ono te motri da vidi pa sti odluto, razmišljaš o ono, razmišljaš o ono. Zato su prve generacije, kada se okrenu prema namazu, njihova lica mi požutjela da umiru. Zato uvijel običaj govori, hvaljaj kao da kadaš poslije i namaz, što su ukazivali znači, na važnost veliku kolika je taj namaz, vezla između tebe i tvog gospodare. Kad ti kažeš Allahu Ekpar, svjedećiš nešto veliko najveće, nema ništa veće. Znači Allahu Ekpar, najveći je gospodar svjetova. Zatim ga hvališ, pohvališ, kako njemu doluke na prive određenom doma, subhane, kako učiš i drugu drugo Nakon toga dolaziš u razgovor sa gospodaram svjetova nakon vati na ruku, sloviš vodišač, vraća se na, na seždu, ponizam, moliš, dozivaš Znači čitav namazi i veza između tebe i tvoga gospodara, i zato ga je to propisao pet puta dnevno, pet puta dnevno jer se desi da čovjek zaboravio a vidite znači koliki je period između saba i vodaj namaza, najduži period. Ali zbog toga što ljudi puno radi u tim znači satima, alas on je učinio drugi namaz, koji Tuha namaz, znači da bi opet katero ono te konekcije sa gospodarom svjetova što se kaže kroz vezu namaza ideš na tuha namaz, pa se ponovo povježiš sa gospodarom svjetova, što pa se na dogradiš, napuniš baterije pa ideš dalje, pa pone, pa je kindija pa poslije kindija akšan poslije akšan, pa neki činjaci kažu može i kija molio da se počne a neki kažu da se počne znači, nakon nakon jacije, jacije namaz. <coughs> <coughs> Zatim, gospodar svjetova, što se uzme od plodova, jeste da dobro zna stanje robova i vidi stanje robova po pitanju, po pitanju riska, kada daje na faku i opsku. Znači, udjeljuje kome hoće, koliko hoće. Jer zna i vidi, ima znači, znanje o, o, o tih stvorenjima. I ne daje tek tako. Jer nekada ti može biti ta na faka šta? Problem. Gospodar se to zna. Znaci znate i zna tvoju završnicu kakva će biti. Nekada to može biti fitna, ako imaš puno kuna para dešeti fitna. Pa ostali istinomašen. ostaneš znači oni koji mu koji ima ono što mu je dovoljno, dovoljno u životu. Pa ne baš koliko kuda se trudiš zaradiš više ne zarati, to se koliko koliko ti je gospodar propisao. Allah subhanahu wa taala kaže: Allahu rizkali ibadi ila bagaw fil ardi walakin yunazzibu bi qadri ma kada bi Gospodar Svjetova dao na kakvu obiju ljudima, kad je drugi bi kaže počeli ubijati nas, Nasi bi jedni drugi mačinili. Što znači taj metak kada nemaš puno u obiju? U se. Ali kaže on to daje smjerom. Znači određeno mjeri koliko kome treba. Gospodar Svjetova. Innahu bi ibadihi habirun basir pogledajte znači, kako završava taj aj. Znači ukazuje kada bi dao u obilju, jedni drugi bi znači zulu nepravdu čilni, dizali bi se protiv drugi, ali daje sa mjerom određenom, a kaže i završava na kraju innego bi aj vadi Basir zaista on dobro zna stanje svojih robova i on ih dobro vidi. Znači na osnovu što ih vidi i što zna, zato im tako i daje. Jer kada su znači kada bi se uzeo da on su ne posjedi to znanje onda je bio bei. Međutim, gospodar Svetova apsolutno znači posjeduje znanje i vi savršenstvo svega toga i daje sam mjerom onako kako i onda vidimo spad. Međutim, kad se to povetilo, kad je došlo iz obilje i obilje u tome onda bi kako kaže gospodar svjetova, desilo se to što bi se desilo. Druga stvar što ukazuje, da gospodar svjetova zna stanje svojih roba po pitanju tko je vjeri i tko ne vjeri. Rekao da danas ljudi muslimani koji imaju slab iman kažu kako gospodar svetova dozvoljava da ovo radi što radi radi nevjernici. Njegovi neprijatelji, znači muslimani. Kao da on Subhanovo tala ne poslije zadnje o njima, pa se ti čudiš i pretiš, zato što nisi spoznao da kroz njegova imena i savršena svojstva, da se spoznao njegovo ime Hakim, ne bih pričao tako, da je on mudar, da znači svoje mudrosti to radi i čini koju samo on subhanuvatala, znači posljednje, niko drugi, ne možeš ti dopući gospodara svjetova, zašto? Znači? S druge strane, da si ga, znači, ispoznao da on lajusav, znači, da se on ne pita, a da on pita sve druge, ne bi tako postavljao pitanje. Znači sva ovaj mene prouzrokuje bi tu ispravnu svijest vjernika i imano alate bare ili znači uzmaš postekor, ali shvaćaš vjeruju, akidu onako kako, kako treba, znači kako je gospodar sve to zadovoljan jer značelas znači, tava kaže, ualadi hala kako mu feminku minku mokmin. On je taj koji vas tvari i dobro zna tko od vas ne i ko od vas vjeri. Allah šano, zna, on vas je stvorio, neki učinio vijenicima, neke nevijenicima. Znači, gospodar svjetova i znao je ko je nevijenik, zbog čega je nevjernik smo kazali iz imena Basir, da ono znači šta? Da dobro zna ko zaslužuje uputu, a ko ne. A sva stvorenja su, dok su bila, znači, kada je Allah što stvorio duše, kada je upitao, razstu bi robniku, znači, ja nisam vaš gospodar, Svi su kazali, Bela, jesi, ti si naš gospodar, međutim, kad su snagali, kad su došli na ovaj svijet? Kadašam tu dušu koju je stvorio, spojio sa tijelom, pa tijelo došlo na svijet, pa vidjelo fitno, vidio šetanja koju mu do i blisa, koji ga zavodi, pa zaboravio gospodara i na obećanje koje je dao i skrenuo sa pravog puta. Pa opet gospodare svoje apsolutne milosti, prema stvorenjima šalje Poslanika. Pa taj Poslanik koji je došao opet u lažu, tjerivan, proganjan, ubijan, znači sve što mu se dešava, pa poslanika drugog pošalje, pa treće, znači ponasiljem mjesma i gradovima dok nije, znači jednu veliku milost na nastvorenja, a to je Mohamed Ali i svala tu vaselam, cijelom jasno, Znači, ne samo poslanika koji će dući pričati, ko povjeri njega i vidi ga, alhamdulillah, koga ko ga ne vidi, znači, teško je može povjeriti, ne. Posle toga je, znači, spustio mu knjigu koja se, znači, upotpunla, nakon njegove smrti ostala, da se čita, znači, prenosi, da se tumači, uputa do sudjega dana. Iz njegove apsolutne milosti, što želi stvorenjima dobro. Ali, su ona ta koja neće isti ko hoće da se vjeruje, ko hoće da se ne vjeruje, znači da ti imaš slobodnu volju izbora, Allah šanu te neće znači i ne tjerate, niti onaj je zadovoljan da možeš kazati, odnosno da možeš kazati, evo gospoda svjetun ovako kakav jes, on me je, znači takvog stvorio, ja samo znači onaj sam ovdje taj koji e, taj scenario koji je napisan, koji je određen, predodređen, u knjizi, znači pomnočuvanoj na hfuzu, se odvija. Allah tako, htio ja sam Nego, ti si davno nekako si doći istinu. I davno si gospodaru svjetova obećao ćeš biti pravi, vijeni, i bio si zadovoljno sa gospodaram svjetova. Međutim, kad si došao na ovaj svijet, kad si vidio znači, onaj razvrat i ono fitnu iskušenja, tvoje stranci, tvoj protiv su krenuti tim putem. Mislim ti da slušaš ni gospodara svjetova, ni Poslanika Slova, njih osam, ni da čitaš knjigu, ni da slušaš one koji te pozivaju i koji te dozivaju, nego si glavu okreto slušao šeta i njegove stebenike, znači onaj koji se povodili. zatim se stignu tim slazova. i tim putem. I ne možeš to kazati gospodo da se to tko htio. Sve to ispodalaoju volji. A zašto ispodolavaju volje? Zato što je ono tada znao tvoj završetak. Evo, on te je stvorio. Odrijedio, opet jer je znao šta ćeš ti odobrati, to Allahuvo ime je alin koji suštinu znači suštinu svega toga, znao ćeš ti lagati, pravorant, biti, mu napi, ko voli, inakle ćeš ostati, urtet poslati, ostavit će što. jer u suštini kako nikako prihvatni. i zato si takav kakav jesu završio okračao, znači kao nevijenik, a gospodar kaže da on hoće vas sve, svoj putina pravi put, znači on opet posljedije taj, kuhlet, snagu, kudret, da sve ljude i nakon njihovo volje znači vrati, vrati, ali je lahov sudan takav, odredbe su takve, znači propis koje je on propisao do sudnjega dana, neće se, neće se mijenjati. Zatim gospodar Svjetova ukazuje da dobro zna i vidi šta njegova stvorenja radi od grija, znači grije stvorenja, šta radi, šta činiš, šta pokonost koju činiš gospodar svetova to dobro zna, pa kaže, kefa bi rabbi, kebizu nubi i badi, dovoljno ti je što tvoj gospodar vidi gdje je tvoji rogova što čini. Danas u ovom trenutku, u ovom času, koliko svijeta, znači u svijetu, znači od ljudi, od masa, čini poklonosti gospodaru svjetova, sve to gospodar vidi. Vidi svakog dobročinitelja, u, znači, mrkvoj noći, uzdravljujte činoć da ustaje, kada seždru čini jelavu se, znači, onaj umiljava, kroz dovu, kroz ibadeti, Kur'an i slično, i vidi svakog onoga koji noći provodi, ono je pokonao se gospodaru svjetova. Znači nema situacije da gospodar, da gospodar to ne vidi. <coughs> Tako da će gospodar svjetova po ovim dijelima kako je došlo u hadisu, znači poslanika sallahu alihi wa sallam, ali gleda u vaša srca i vaša djela na osnovu tih dijela i najda Zato treba vam se pripazimo i da izvučilo najveće povuke iz ovih Allahove tabareki wa ta'ala velike imena, a to da imamo svijest o gospodaru svjetova. Šta god činimo, što god radimo, šta god goda pričamo, šta god znači, postava koje činimo da se prispitaš prije toga, smijem li, da li mi je dozvoljno, znači da li mogu kazati to, da li, da li to u skladu sa šarijatom, propisima, znači Kur'ana i Sunnata ili ne, nakon toga bi bi da znaš da Allah šal, šta god da kažeš, ona više se ne može vratiti, ona je zapisana. I Allah šta će da se posjetoči meleci koji zapisuju, Allah, oni nisu potrebni a su potrebni protiv tebe tebi dokaze su. Znači, svaka riječ koja se kaže, meleci je zapisu. Svaki pospun koji su u slučenji, zapisu. A sve to vas Muhana Matala vidi i on je dovoljan šahid. Za sve njemu nisu potrebni znači, šuhada, oni koji sjedoči, koji srdoće neći, neći u propast ili neći grij, neći u dobročinistvu jer on Subhanahu wa ta'ala ima nazor, nazor na svijet. Tako da kažemo da je svijest, to je najbitnija da se okiti čovjek, da zna da njegov gospodar sve vidi, sve čuje i da mu ništa skriveno, skriveno nije. A sredjeći put govor tako ovdje Allahom te bare kvetala imenu El-Habir. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nam podari da se otvoriti svojeg doga predavanja i drugih predavanja, da popravi naše stanje, da nama našim vratiteljima i svim mus da muslimanima u svijetu isto tako podari sigurnost, Ten, ovo što se dešava znači da završi se bude onako kako, kako je znači, to dobro po muslimane i da im podari one koji su najbolji, najbolji od njih kao vođe, da doživimo znači, procvat, procvat, procvat, ljepote umeta e, u ovim trenucima, kako kažu danas učinjaci, odanos umet nije više veselio po ovim danima. Znači, umet je potlačen već decenijama i godinama, međutim, nisu se veseli, ko što se vesele u ovim danima, znači, ovo što se dešava od promjene vlasti u islamskim državama, gdje su vladali, znači, tirani, i gdje su doživjela mnoga braća da izađu na svjetlo dana i zatvore I zato se muslimani drugi radi u čitavom svijetu, znači, njihovoj sreći da su nakon 30 godina, 40 godina godali svetlo dana i Koliko, znači, braće je sada već otišli u Tunis, Obišlo znači, svoj ratelji koji nisu znači, vidjeli svoj po 30 godina, po 20 godina. Šehova koji su po 50 godina bili protirani, sada se vratili, tamo je sežda činije Šukra lađe Lavđe. Čim su sletili dola znači, na pistu, sežda Šukra i Tako je istalo znači, u Egiptu koliko je izašlo iz zatvora. Samo što su bili na istini, na istini, oni znači, nešto su oni dumali, nešto dumali, neko je pravo, neko je naučio. Samo što su bili na istini, bili su zatvorani i nije im se dao da pričaju. Sada su izašli iz zatvora. I to je zaista sreća znači, da se izlađu u stotinama, u stotinama znači, takve osobe da izlađu i je svetlo danas s sa, sa, sastanom sa sa djecom. Značite te sreće, mi pojuživamo blagodatima, ljepoti, slobode i svega toga, ne možemo to osjetiti. A kad malo promisliš i razmisliš, radi se o njihovo stanje da vidiš kolika je to sreća kod njih i zaista treba da se veselimo i da slavimo ovo što je gospodar svetova podarju. Međutim, molimo laži da oni to najbolje iskoristi, muslimani to najbolje iskoristi, da ne, ne prijete islama i u to znači oni iskoristi uz svoju ruku i s ovit ćemo završiti, to bolik